Meditație la Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 15, versetul 2. Domnul este cu voi când sunteți voi cu El. Așa după cum un burete aruncat în apă se umple de apă, tot așa un suflet care stă în Dumnezeu se umple de Dumnezeu. Dumnezeu stă la îndemână oricui. Cine vrea să se arunce în Dumnezeu, în brațele iubirii sale, și Dumnezeu îl va umplea. Dumnezeu ne atrage spre el, dar dacă suntem legați cu funiile păcatului, așa cum zice în Isaia 5,18, nu ne silește. Trebuie să dorim noi deslegarea. Cât de puternic ar fi un magnet, tot nu va putea atrage un fier legat. Buretele scos din apă în scurt timp și apa din el îl va părăsi, se evaporează. Și noi, dacă suntem scoși din Dumnezeu, în scurt timp, tot ce este Dumnezeesc în noi se evaporează. Nu apa părăsește buretele, ci buretele este scos din apă. Nu Dumnezeu părăsește omul, ci omul părăsește pe Dumnezeu. Oricâtă silință și-ar da apa care este în burete și buretele pentru a-și păstra această apă, nu se va putea păstra dacă el nu rămâne în ea. Aerul evaporează apa și buretele se usucă. Oricâtă silință și arda da Dumnezeu să rămână în inima omului după ce omul a ieșit din Dumnezeu, nu se va putea. Duhul lumii, îngrijorările vieții, păcatul, alungă pe Dumnezeu din inimă și omul se usucă duhovnicește. Domnul este cu noi atâta vreme că suntem noi cu El. Rămânem noi câte vreme rămânem noi în El. Cei ce sunt în Dumnezeu și în casa Lui sunt plini de suc și verzi, aducând totdeauna roade, spunem Psalmul 92, 13-14. Nu ne putem păstra viața decât renunțând la viața noastră, rămânând în Domnul Isus, care este adevărata viață. Amin.